בעזרת השם, לשיחות ער"ן, המשך אות מ. בעניין ספרי המחקים, מבואר כבר אצלנו כמה פעמים שאסור לעסוק בהם. צריך להרחיק מאוד לבלי ללמוד אותם ולבלי להביט בהם כלל. אפילו בספרי החקירות של גדולי ישראל, כי הוא איסור גדול מאוד ללמוד אותם. וכבר מבואר בכמה ספרים גודל האיסור ללמוד בהם. כי לא באלה חלק יעקב, כי אין לנו שייכות בהם. כי אנו מאמינים בו יתברך במונה לבד בלי שום חקירה. כי הוא יתברך ברא את העולם כולו, מקיים את עולמו ועתיד לחדש את עולמו וכולי. בדרך אלו הספרים להקשות קושיות שנראים כקושיות גדולות והתירוץ חלוש מאוד. ומי שרוצה לחקור יותר ולהקשות על התירוץ, יוכל להקשות ולא יהיה לו התירוץ. על כן אסור לעיין בהם כלל. ובאמת כל הקושיות שלהם אינם קושיות והם כולם הבל ורעיון רוח. מה שאנו רואים שיש בני אדם שאין דעתם נמשכת אחר ספרים קדושים ונוראים מאוד, כגון ספרי הזוהר וספרי אריזצל וכיוצא, אף על פי שיש בהם חידושים נוראים מאוד מאוד, אמירים עיניים ומתוקים מדבש, והם נמשכים די כאחר עניינים אחרים, כגון חקירות. דא, כי זהו מחמת מזגם, כי מזגם בטבעם הוא מזג רע מן ההולדה שנולדו במזג שאינם יכולים לסבול את הדבר הקדוש באמת. ובאמת בוודאי יש לו בחירה ויש לו כוח לשבר את מזגו הרע, אבל מאחר שנולד במזג רע כזה, הוא צריך לסבול מהירות גדול לשבר את מזגו וטבעו הרע. ואשרה לאדם הנולד בקדושה. ונמצא בספרי מקושיות על סדר הבריאה, מה זכה הכוכב להיות כוכב, המזל להיות מזל, ומה חטאו הדברים השפלים שיהיו שפלים, כבון בהמות וחיות וקרצה, ומדוע לא היה בהפך. וכן מפניהם הראש ראש והרגל רגל, ומדוע לא יהיה בהפך, חייצא בזה. כמבוא הרי לו קשיות באייכות בספריהם. ובאמת הכל אבל ורעות רוח, ואין צריכין לחקור אחריו יתברך כי צדיק וישר הוא. ובאמת דע כי כל העולם כולו הוא בחינת גלגל החוזר שקוראים סביבון. והכל חוזר חלילה ונתהפך מאדם מלאך ומלאך אדם, ראש רגל ומרגל ראש וכן שאר כל הדברים שבעולם כולם חוזרים חלילה ומתגלגלים ומתהפכים מזה לזה ומזה לזה מעליון לתחתון ומתחתון לעליון כי באמת בשעור יש הכל אחד כי יש נבדלים, נבדלים החומר, ויש גלגלים שהם מבחינת חומר אבל חומרים, חומרם זך מאוד ויש עולם השפל, דהיינו זה העולם השפל שהוא חומר גמור ואף על פי שבוודאי כל אחד ואחד מאלו השלושה נעל נלקח ממקום מיוחד, אף על פי כן בשורש הכל אחד, שם כולו חד. ועל כן כל העולם כולו הוא בחינת גלגל החוזר, הכל חוזר ונתהפך. שאתה זה הדבר הוא בחינה עליונה ובחינת ראש ודבר אחר, בחינה שפלה ובחינת רגל. ואחר כך נתהפך וחוזר ונעשה מבחינת רגל, לבחינת ראש ומראש רגל, וכן נתהפך מאדם, מלאך וממלאך אדם, כמו שמצינו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, שהשליחו מלאכים מן השמיים אל עולם השפל ונכנסו בחומר גמור עד שהיו בעלי טהרות וכולי. וכן כמה פעמים שבאו מלאכים בעולם הזה ונתלבשו בחומר כמבואה בכמה מקומות, וכן להפך שמצינו שנעשה מאדם מלאך, כי העולם הוא גלגל החוזר שקוראים סביבו. והכל חוזר חלילה, כי באמת והשורש כולו אחד כנ"ל. גם מה שמצאינו שרגלו של זה הוא גבוה יותר במעלה מראשו של אחר וכן בעולמות, כי המדרגה התחתונה של העולם העליון הוא במעלה יותר במדרגה העליונה של עולם התחתון ממנו. אבל באמת הכל חוזר חלילה כנ"ל. וזה מבחינת מה שמשחקים בחנוכה בסביבון. כי חנוכה הוא מבחינת הבית מקדש, בעיקר בניין הבית מקדש הוא מבחינה הנ"ל, מבחינת גלגל החוזר. כי בבית המקדש היה בחינת עליונים למטה ותחתונים למעלה כמו שכתוב במשכן ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם שכביכול השם יתבהח יש רש למטה במשכן ובבית המקדש שזה בחינת עליונים למטה וכן להפך כל ציור אדמה שכנה הכל היה רשום למעלה וזה בחינת תחתונים למעלה שזה בחינת סביבון בחינת גלגל החוזר שהכל חוזר ונתהפך כנ"ל כי על פי חקירה הוא דבר רחוק מאוד שהשם ידבח שהוא מרומם ומנוסע למעלה מכל הרוחניות יהיה מצמצם שכינתו בכלי המשכן הן השמיים ושמי השמיים לא יכלכלוך וכולי ואף על פי כן יראה השם ידבח שהוא דווקא להפך מדעתם כי באמת השם ידבח ישרה שכינתו במשכן וכן להפך הוא דבר רחוק על פי חקירה שאדם שהוא בריאה שפלה יהיה לו כוח לעשות רושם למעלה בהמה שפלה יהיו מקריבים אותה לקרבן שתעלה לריח ניחוח לנחת רוח לפניו ידבח שאמר ונעשה רצונו ואיך שייך רצון אצלו ידבח אבל באמת הראה השם ידבח להפך מדעתם כי באמת השם ידבח אשרה שכינתו למטה במשכן ובבית המקדש והבהמה עלתה לריח ניחוח וכו' וזה בחינת עליונים למטה ותחתונים למעלה, בחינת גלגל החוזר, בחינת סביבון והנה כה היו המובא בספריהם הוא בחינת הממוצע בין הכוח והפועל כל דבר הוא בתחילה בכוח ואחר כך יוצא מכוח אל הפועל וכשיוצא מן הכוח, הפועל, יש בחינת היולי שהוא ממוצע בין הכוח והפועל שהוא שורש כולם יוצאים מן היולי כי היו מתחילה בתוך בחינת כוח היולי וכל הנבראים יוצאים משם שהם שלוש בחינות הנ"ל שהם נבדלים, גלגלים, שפלים כולם חוזרים חלילה, וחוזר ונתהפך מנבדל לשפל ומשפל לנבדל, וכן כולם, כי בשורש כולו אחד כנ"ל. <coughs> <coughs> וזה בחינת אותיות החקוקים על הסביבון, שהם ה' נג' ש', ראשי תיבות, ה' לנבדל גלגל שפל, שהם כלל כל הבריאה כנ"ל, שכולם חוזרים חלילה ומתגלגלים ומתהפכים מזה לזה ומזה לזה כנ"ל. וזה מרומז בחנוכה, שבחינת חנוכת הבית מקדש, ששם היה בחינת עליונים למטה ותחתונים למעלה. שזה בחינת סביבון, בחינת גלגל, החוזר, שנתהפך מבחינה זו לבחינה זו, מזו לזו כנ"ל. וזה בחינת הגאולה. כי זה עיקר הגאולה, שיהיה בחינה הנ"ל, דהיינו בחינת חוזרת חלילה כנ"ל, בחינת עליונים למטה ותחתונים למעלה, שהיה בבית המקדש. על כן, כשיצאו ממצרים, תכף בשירת הים, אמרו תביימו ותתאמו בהר נחלתך וכו'. שבישרו על בניין בית המקדש, כי זה עיקר הגאולה שיהיה בניין בית המקדש, ששם הוא בחינת גלגל החוזר הנ"ל, בחינת עליונים למטה ותחתונים למעלה. כי באמת כולו חד, כי בשורש הכל אחד כנ"ל. וזהו גם כן בחינת האותיות הנ"ל, שהם הנ"ג, ראשי תיבות: גאלת שבט נחלתך, הר ציון. בחינת תבי ימו וצית ימו בהר נחלתך. בחינת הבית המקדש, ששם היה בחינת גלגל החוזר, שזהו עיקר גאולה כנ"ל. ואין <coughs> במאמר הנאמר בחנוכה, זה המתחיל ויהי מקץ כי מרחמה ונאגם וכולי. שם מבואר גם מניין עליונים למטה ותחתונים למעלה, מניין חנוכה שהוא חנוכת בית מקדש, אין שם. וזה בחינת מקיפים הנאמר במאמר הנ"ל, אין ובחינת גלגל החוזר, דהיין וסביבון הנ"ל, ובחינת משק, מקיפים שמקיף וסובב ואין שם ואוון. נחזור לעניין ראשון, כי אין אנו צריכים להיכנס כלל בחקירות, כי איסור גדול מאוד. רק אנו מאמינים בו יתברך באמונה לבד, שהוא יתברך ברא את כל העולמות כולם, מקיים כולם, ועתיד לחדש את עולמו. מ"א לב נשבר ועצבות אינו עניין אחד כלל. כי לב נשבר הוא בלב, אבל עצבות הוא בא מן הטחול. ועצבות שהוא מהטחול הוא סטרא אחרא, והקדוש ברוך הוא שונא אותה. אבל לב נשבר הוא חביב לפני השם נדבך. כי לב נשבר יקר מאוד מאוד בעיניו יתברך. והיה טוב שיהיה לו לב נשבר כל היום, אך אנשים כרככם יכולים לבוא מלב נשבר לעצבות. על כן צריכין לייחד איזה שעה ביום שיהיה לו לב נשבר. דהיינו להתבודד ולשבר ליבו לפניו יתברך כמבואר במקום אחר. אבל שעה כל היום כולו יהיה רק בשמחה, ועל זה הזהיר אותנו כמה פעמים להתעמת ולהתגבר שלא יהיה לנו לב נשבר רק איזה שעה ביום. ושאר כל היום יהיה בשמחה. מ"ב עצבות הוא כמו מי שהוא בכעס וברוגז, כמו שמתרעם ומתלונן עליו ידבר חס ושלום על שאין או עושה לו רצונו. אבל לב נשבר הוא כבן המתחטא לפני אביו, כתינוק שכובל ובוכה לפני אביו על שנתרחק ממנו וכו', ועיין במקום אחר מזה. מ"ג על ידי מראה שחורה ועצבות אינם יודעים משמו. אמר בדרך צחות שהמת כששואלים אותו שיאמר שמו הוא שוכח את שמו כמובן וזה מחמת שהמת הוא בעצבות ומראה שחורה מאוד על כן אין הוא יודע משמו והכלל שצריך להיזהר מאוד מאוד להיות בשמחה תמיד ואפילו אם הוא כמו שהוא דהיינו שהוא חס ושלום רחוק מאוד מהשם יתברך אף על פי כן יש לו לשמוח מאוד שלא עשה הוא גוי וכבר מבואר שעל ענייני מעשיו אשר אינם נגדו יתברך על זה צריכין לייחד שעה ביום להתבודד ולשבר ליבו לפניו יטבח כמבואר במקום אחר. וגם אותה שעה אסור שיהיה לו עצבות רק לנשבר, אבל שעה כל היום יהיה רק בשמחה. גם על ידי השמחה יכולין להחיות אדם אחר. כי יש בני אדם שיש להם איסורים גדולים ונוראים, רחמנא ליצלן, ואי אפשר להם לספר מה שבלבם. והם היו רוצים לספר, אך אין להם בפני מי לספר ולהסיח עמו את כל אשר הם לבבם. והם הולכים מלאים מסורים ודאגות. כשבה אדם עם פנים שוחקות, יכול להחיות אותה ממש. ולהחיות אדם אינו דבר ריק, כי הוא דבר גדול מאוד. וכמו שמובא בגמרא מאנתרי בדחת, שזכו למה שזכו על ידי שהיו משמחים בני אדם. מ"ד, בעניין השם של אדם, השם הוא דבר גדול מאוד, ודיבר הרבה מזה. גם דיבר עמנו מעניין הפסוקים שנוהגים לומר קודם יהיו לרצון המתחילים ומסיימים באותיות של שמו. ואמר שיודע לברר כל השמות של אותן שעמדו סביבו היכן הם רומזים. וביותר מרבי שמעון דיבר הרבה. שמעון הוא צירוף עוון מש ולא רצה לבייו ברור הדבר. ואמר שצירוף הנ"ל זהו ממש כל עניינו ובחינתו של רבי שמעון. זה רבי שמעון היה אחד מתלמידיו החשובים. ואמר שאל תטעה אם אמר לך היכן אתה מרומז שגם אדם אחר ששמו כשמך אחיזתו גם כן שם, אל תאמר כן. ובכלל דבריו הבנו שכל אחד כפי נהנו מדרגתו או בחינתו, כן יש לו איזה צירוף ורמז והוא יודע כל זה היטב לעמיתו. ואמר שצירופי אותיות גדול מאוד. ואמר שהתורה שלו גדולה אך במקום שהוא צריך להשתמש מצירופי אותיות הוא גדול ביותר. מ. -מ אחר לב נשבר בא שמחה, וזה סימן אם היה לו לב נשבר כשבאחר כך לשמחה. מ"ו צריך לשמור את המחשבה מאוד מחש... כי מחשבה יכולה להיות דבר חיוני ממש. ודע שכל בחינה שהיא גבוה למעלה יותר אצל האדם, היא יכולה להגיע ולהשיג יותר. כמו למשל אם הרגל יכולים להשליך איזה דבר למעלה, אבל אם היה יכולים להמשיך למעלה יותר. והדיבור יכול להשיג ולהגיע יותר ויותר כי יכולים לדבר למרחוק והשמיעה היא גבוה יותר ויכולים לשמוע כגון כשיורים בקנה שרפה יכולים לשמוע למרחוק מאוד והראייה יכולה להשיג ולהגיע עוד יותר ויותר כי בראייה יכולים לראות ולהביט עד השמיים נמצא שכל בחינה שהיא גבוה יותר, גבוה מאוד מאוד למעלה מן הכל יכולה להשיג ולהגיע למעלה למעלה, על כן צריכים לשמרה מאוד. מ"ז צריך לזה זכייה גדולה שיזכה ליישב עצמו שעה אחת ביום ושיהיה לו חרטה על מה שצריכים להתחרט. כי לאו כל, כל אחד זוכה ליישב עד איזה שעה ביום. כי היום הולך וחולף ועובר אצלו ואין לו פנאי ליישב עצמו אפילו פעם אחת כל ימי חייו כן צריכים להתגבר, לראות, לייחד לו פנאי, ליישב עצמו היטב, על כל מעשיו אשר הוא עושה בעולם. אם כך, הוא ראוי לו לבלות ימיו במעשים כאלו. ומחמת שאין האדם מיישב עצמו ואין לו דעת, ואפילו אם יש לו לפעמים איזה יישוב הדעת, אין הדעת המיושב מאריך זמן אצלו, ותכף הוא מיד חולף ועובר דעת ממנו, וגם אותו מעט הדעת שיש לו אינו חזק ותקיף אצלו. מחמת זה אין מבינים שיטוט העולם הזה, אבל אם היה לאדם שכל מיושר, חזק ותקיף, היה מבין שהכל שטוט והבל. בפרט התאווה שיש לכמה בני אדם להיות מפורסם ולהנהיג העולם ולנסוע למדינה הכל הבל ורעות רוח. והוא שטוט גדול באמת, כי באמת אין זה שום תענוג ונחת רוח אפילו בעולם הזה. כי הוא מלא איסורים וביזיונות. גם כבר הוכיח את אחד מהאנשים כאלו שהתאבה להיות מפורסם ואמר לו הלא לא תוכל לברך אפילו ברכת מזון באמת, כי תצטרך בכל מעשיך לכוון שיתקבלו מעשיך בעיני בני אדם, ולא תוכל לעשות שום עבודה קלה לשם שמיים. מ"ח סיפר הרבה מעניין גודל היראה והקדושה שהיה לו בילדותו, שהיה זריז וקדוש מאוד. אמר שהיה מתחיל כמה פעמים ביום אחד. היינו, שהיה מתחיל להיות איש כשר, שמעתה יעבוד את השם יתברך. ואחר כך באותו היום עצמו נפל מזה, ונפל לתאוות אכילה וכרוצה. חזר והתחיל באותו יום פעם אחר, שמאותו עשי יהיה איש כשר וכו', וחזר ונפל. חזר והתחיל מחדש, וכן היה כמה פעמים ביום אחד. וכבר שמענו ממנו כמה פעמים שאלו כמה התחלות שבכל פעם התחיל מחדש לעבוד את השם. וזה כלל גדול מאוד בעבודת השם, לבל יניח עצמו ליפול חס ושלום מחמת שנפל, מאיזו עבודה או מתפילה בכוונה, או שנפל למקום שנפל עם כל זה, יחזק את עצמו בכל האפשר, ויתחיל בכל פעם מחדש, כאילו היום התחיל להתקרב להשם מטבח. ואף אם יהיה כן כמה פעמים, דהיינו שיהיה לו חס ושלום כמה וכמה נפילות מעבודותו יטבח. עם כל זה, יתחיל בכל פעם מחדש, אפילו כמה וכמה פעמים. ובלא זה, אי אפשר להיות איש כשר באמת, הוא יתקרב להשם מטבח באמת. וכל זמן שאינו חזק בדעתו שתמיד ימשוך עצמו להשם ידברך בכל מה שיוכל, בין בעלייה בין בירידה חס ושלום, אפילו אם תהיה ירידה חס ושלום איך שתהיה, אף על פי כן יהיה חזק ואמיץ בדעתו למשוך ולהשתוקק ולהתגעגע תמיד אליו ידברך, ולצעוק ולהתפלל ולהתחנן אליו יתברך תמיד, ולעשות מה שיוכל בעבודת השם בשמחה, אפילו אם יהיה איך שיהיה. כל זמן שאין לו התחזקות הזאת באמת, אי אפשר וכל כך הוא צריך להתחזק עד שהוא מוכרח להיות מרוצה לעבוד השם תמיד כל ימי חייו על מנת שלא לקבל פרס. כי לפעמים נדמה לאדם שרחוק שהוא יזכה לחיי העולם הבא לפי גודל התרחקותו מהשם נדבך. אף על כן יהיה מרוצה לעשות מה שיוכל בעבודת השם בלא עולם הבא. אפילו אם נראה לו שיהיה לו גיהנום גם כן חס ושלום יהיה איך שיהיה. הוא מחויב לעשות את שלא תמיד בעבודת השם כל מה שיוכל לעשות ולחטוף איזה מצווה או תורה או תפילה וכיוצא. והשם הטוב בעיניו יעשה. וכן מה שמספרים בשם הבעל שם זו זה צד. פעם אחת נפל בדעתו מאוד מאוד עד שנדמה לו שבוודאי לא יהיה לו עולם הבא, חס ושלום. ולא היה לו במה להחיות את עצמו כלל, ואמר אני אוהב את השם יתברך בלא עולם הבא. וכל אדם, אפילו איש פשוט, אי אפשר להיות איש כשר באמת, קינג שיכול לעמוד בכל הנ"ל. אפילו ביום אחד צריך לחזק את עצמו כמה פעמים ולהתחיל בכל פעם מחדש כנ"ל עד אשר יזכה ברבות הימים ללך בדרכי ה' כסדר אמן. מ"ט בעניין קידוש ה' שאמרו אבותינו זכרונם לברכה אלמלא נגדוה לחנניה מישאל ועזריה וכו' אמר שאינו חיוב כי אף על כן יכול להיות שימצא אחד שיקדש ה' אפילו אם יעשו לו כל הייסורים והכאות שבעולם כמו שמספרים מהדורות הסמוכים לפנינו כמה מיני עינויים שסבלו הקדושים בשביל קידוש השם אשר אליהם. נון, hmm. מעניין דוקטורים ורפואות הרבה לדבר עמנו מאוד, והיה מגנה מאוד מאוד עניין רפואות ודוקטורים, והזהיר מאוד מאוד לכל מי שרוצה לחוס על חייו ועל חיי זרעו ובני ביתו, שהתרחק עצמו מאוד בתכלית הרחוק מלעסוק חס ושלום ברפואות ודוקטורים. אפילו מי שיש לו חולה בתוך ביתו, ואפילו אם החולת חזק חס ושלום רחמנא ליצלן, אף על פי כן ישליך על השם יעבור וישען באלוקיו לבד, ואל לעסוק ברפואות ודוקטורים כלל. אפילו במקום שיש דוקטורים מופלגים, אף על פי כן אל לסמוך עליהם, ואל למסור חייו בידם, כי הם קרובים למיתה יותר מחיים רחמנא ליצלן. כי אפילו מי דוקטור גדול, אי אפשר לו לכוון החולד והרפואה שייכת לו לפי מזגו וטבעו וכפי החולד שלו וכפי העט והזמן כי יש בזה כמה וכמה שינויים שצריך הדוקטור לכוון בהם מאוד קשה לו מאוד שיכוון ולא יטעה בכל הפרטים כאשר הם בעצמם מודים בזה ובקל בקל יוכל לקלקל לו הרבה הרבה שלא יועיל שום תקנה לחייו חס ושלום ואפילו הדוקטור הגדול מאוד מכל שכן וכל שכן רוב הדוקטורים המצויים במדינתנו אשר רובם אינם יודעים בין ימינם לשמאלם והם רוצחים ממש והורגים נפשות בידיים חס ושלום. צריך לברוח מהם כמתחווה קשת לבד למית עצמו או החולה שמוסר להם בידיים חס ושלום. ואפילו כשסומך על דוקטורים גדולים הוא סכנה גדולה מאוד ברחוק מן החיים מאחר שנפל יד הדוקטור. ואי אפשר להאריך ולספר כל מה שסיפר רבנו על בניין זה. לסיפר שכשהיה בקהילת קודש למברג, שהוא מקום קיבוץ דוקטורים גדולים, העיד לפניו דוקטור גדול בעצמו שטוב להתרחק מרפואות ודוקטורים בתכלית הרחוק. ואמר שכבר חקרו כל כך בחוכמת הדוקטור, עד שעכשיו אין עמידים כלל כלל לא. כי מריבוי חקירתם, כבר ראו שאי אפשר לחקור ולברר אמיתת הדברים על מכונה. גם יש מחלוקות גדולות ביניהם בענייני הרפואות. בקהילת קודש למברג יש שתי כיתות דוקטורים מחולקים בעניין איזה חולת מסוכן איך להתנהג בו. שכת אחת אומרת שכל הדברים החזקים שיש להם איזה חריפות מזיק מאוד לזה החולת, שצריך חולה לכך רק הדברים שהם בהפך. וכת אחרת אומרת בהפך ממש שצריך לזה החולת דווקא דברים חזקים וכיוצא. ודברים מתוקים ורקים מזיקים מאוד לחולת הזאת. וכל אחת ואחת מהכיתות הנ"ל מביאה ראיות חזקות לדבריהן. ולפי דעת כל אחת מהכיתות, מי שמתנהג בהפך דעתם, הוא שמה מוות חס ושלום לפי דעתם. נמצא שלפי דעת כת זו, כל הנהגות של החולה הנ"ל שמתנהג על פי הדוקטורים של הכת השנייה, הם שמה מוות חס ושלום. וכן להפך, לפי כת האחרת. וכל אחת מהכיתות הם דוקטורים גדולים ומופלגים בחוכמה זו מאוד, ואף על כן אינם יכולים לכוון האמת לאמיתו, וגם אי אפשר לברר בחוש עם מי האמת, כי לפעמים נראה בחוש כפי דעה זו, ולפעמים להפך. ואי אפשר להם לברר הדבר כלל. נמצא שאי אפשר לסמוך על הדוקטורים מאחר שהם בעצמם מגולבלים מאוד מאוד בחוכמה זו. ואי אפשר להם לעמוד על האמת לאמיתו. ואיך למסור חייו בידם שהוא תלוי בחוט השערה. שכאשר הדוקטור שוגד לתנועה בעלמד חוט השערה הוא מקלקל חייו וממיתו בידיים. וכאשר רואים וחוש רוב הפעמים. שרבים מאוד מתים מן העולם על יש בעניין חוכמת הדוקטורים דקדוקים הרבה הרבה מאוד מאוד, והם נעלמים מאוד מאוד מאוד, כעצמים בבטן מלאה, עד שאי אפשר שיכוון הדוקטור בכל הדקדוקים והפרטים ולא ישגה כלל. על כן צריכים להתרחק ולברוח מהם מאוד. ואל יאמר האדם שהוא חולה חס ושלום, שיש לו חולה בתוך ביתו חס ושלום, אם כן על מי אסמוך? כי בהכרח לעשות איזה עסק בדרך הטבע, ואיך אניח את החולה ולא אשתדל בהצלתו? כי באמת זה שטות, כי מאחר שהדוקטור רחוק מחיים וקרוב להפך כנ"ל, סוף כל סוף הוא צריך לסמוך רק על השם מטבח. טוב, לסמוך מיד על השם מטבח, והיה לסכן את החולה בידיים על ידי הדוקטור. כי על פי רוב הדוקטורים שלוחי מלאך המוות, רחמנלי צלע, רחמנלי שזוון. וידמה בעיניו כאילו יושב במטבר או ביער שבהכרח לסמוך על השם מטבח לבד, מאחר שאין יודעים מה לעשות. כמו כן עכשיו, אף על פי שיושב במקום אף על פי כן, מאחר שהם בעצמם מבולבלים בחוכמה זו, ושאר חששות הרבה מאוד שיש בעניין רפואות, אם כן קרוב הדבר שהעדר רפואות והדוקטור לא די שלא יועיל, אדרבה, יקלקל בוודאי, ואם כן למה יעשה עסק בדרך הטבע, מה שרחוק משכר וקרוב להפסד, והבן הדבר היטב. כי הוא זל סיפר הרבה עם דוקטורים גדולים, והיודע דבר על ברויו, והסביר מאוד להתרחק מהם מאוד, ואי אפשר לבאר כל מה שסיפר בעניין זה. ואמר, שכבר היה בעולם מלך אחד שהרג כל הדוקטורים שבמדינתו, מחמת שהם מזיקים מאוד את בני אדם. ואמר בדרך צרכות, שעל מלאך המוות הוא קשה מאוד להמית בעצמו, כי כל העולם תלוי בו. וקשה וכבד עליו לעשות הכל בעצמו, על כן העמית שלוחים במקומו בכל מקום, והם הדוקטורים שהם שלוחה ולהמית אנשים. כי הם ממיתים בני אדם הרבה מאוד מאוד. אשר מי שמתרחק מהם ומחזק עצמו בהשם יתברך לסמוך עליו לבד. כבר מבואר קצת מעניין הרחקת רפואות, באיזה מקומות בספרים הנדפסים כבר. רק שם מרומז הדבר קצת ברמז בעלמא. אבל הרבה לדבר עמנו מאוד בעניין זה להתרחק מהם מאוד. איך שיהיה חס ושלום, יישא עיניו לשמיים וישען בה' לבד. ומה שרבנו ז"ל בעצמו נסע לקהילת למברג ועסק שם ברפואות, יש בזה סודות ודברים נסתרים מאוד. כי לא היה כוונתו כלל במה שנסע לשם בשביל הרפואות, רק בשביל עניינים אחרים הידועים לו. וכמו שכל הנסיעות שלו היו פלאות, נשגבות ונעלמות מאוד, כמו הנסיעה לקמיניץ ולנרשית ולשרגילד. כיוצא בזה, המוזכרים קצת בדברנו, כי היה לו בזה סודות נוראות מאוד הנעלמות מעין כל חי. כמו שפעם אחת כשבא מהדרך, מהדרכים הנזכרים בארץ סיפר על זה מעשה נורא מבואר בסיפורי מעשיות, ואמר שסודות המעשה מבאר את עניין הנסיעה שלו. ובאמת הדבר סתום וחתום מאוד כי מי יוכל לעמוד בסוד המעשיות שסיפר ובסוד הנסיעות וההנהגות המופלאות והנעלמות שלו. כמו כן היה בנסיעה שלו לקהילת למברג ומאחר שבא לשם היה מוכח מן השנה לעסוק ברפואות מטעמים וסודות הידועים לו. רק שבא משם אז דייקר בא לדבר ביותר ויותר ויותר מהרחקות הרפואות ואמר אז כמה תורות על זה. גם מקודם שנסע ללמב... ללמברג היה מדבר מעניין זה אבל אחר כך היה מדבר הרבה מאוד מזה להתרחק מהם בתכלית הרחוק. <coughs> נ"א, שיחתו הקדושה של רבנו ז"ל העולם הזה אינו כלום רק למשוך אל התכלית הנצחית ואין להסתכל אם יהיה לו מעות אם לאו כי בין כך ובין כך יבלה עמיו בשווה כי העולם הזה מצאה אותנו לגמרי שמראה לאדם כאילו מרוויח בכל פעם ובסוף אינו כלום כאשר נראה בחוש ברוב בני אדם שעוסקים ועובדים ימים ושנים בסחורות ובמשא ומתן ולבסוף כשבאים לחשבון אין נשאר בידם כלום ואפילו אם משיג מעות לוקחים אותו מן המעות והכלל ששניהם אין להם קיום ביחד דהיינו האדם עם המעות רק או שלוקחים המעות מן האדם או שלוקחים האדם מהמעות ומעולם לא נמצא שישאר אחד עם המעות רק כנ"ל גם הכנו כל המעות שעושים ממות עולם כי מעולם עושים תמיד מעות והכנו כל המעות רק באמת אינו כלום לגמרי ולעבוד השם, אין יודע מיהו שיוכל לומר שיעבוד את השם, לפי גדולת הבורא ידבך. מי שיודע מעט מגדולתו ידבך, אין יודע איך יכול לומר שיעבוד אותו ידבך. ושום מלאך ושרף אינו יכול להתפאר על זאת שיוכל לעבוד אותו ידבך. רק העיקר הוא הרצון, להיות רצונו חזק ותקיף תמיד להתקרב אליו ידבך. ואף על פי שהכל חפצים ורוצים לעובדו, אף על פי כן אין כל הרצונות שווים, ויש חילוקים רבים ברצון. אפילו באדם אחד בעצמו, בכל עת ובכל רגע יש חילוקים גדולים בין הרצונות, והכלל שהעיקר הוא הרצון והכיסופים שיכוסף תמיד אליו ידבח. ובתוך כך מתפללים ולומדים ועושים מצוות. ובאמת, לפי גדולתו ידבח, כל אלו עבודות אינם כלום, רק הכל הוא בדרך כאילו, כי הכל הוא כמו שחוק בעלמה כנגד גדולתו ידבח, ובלשון אשכנז וכולי. גם חוכמות אינם כלום, רק תמימות ופשיטות. גם בתמימות אסור להיות שוטה. אבל אף על פי כן חוכמות אין צריכים כלל כמבואר במקום אחר. גם אין טוב להיות זקן. אין חסיד זקן ואין צדיק זקן. זקן אינו טוב, כי צריך רק להתחדש בכל יום, להתחיל בכל עת מחדש. רק יש משהו משביח שהוא זקן, היינו דבר אחר, שמוסיף כוח שמזקין, כמו שאמרו רבותינו זכרוננו לברכה. גם הפקרות אין צריכים. אף על פי שבאמת אצלי אינו נקרא הפקרות כלל, אדרבה להפך. כשרודף אחר עסקי עולם הזה ורחוק מעבודתו נדבך, זהו מופקר באמת. אך אף על פי כן, אפילו מה שנקרא אצל העולם הפקרות, דהיינו מי שמפקיר כל עסקי עולם הזה מכל וכל, ועוסק רגע בעבודת השם, שזהו אצל העולם הפקרות, גם זה אין צריכין. כי יכולים להיות איש כשר בלי הפקרות. את זה תקבלו מאיתי שלא להניח עצמו לעולם להטעות, שלא יטעה אותו העולם. כי לא נמצא אחד שיהיה לו קץ וסוף טוב מן העולם. וכל בני אדם שהיו, אפילו אותם שתפסו בידם כל העולם הזה כולו, היה שפם רע מאוד. גם לדורי דורות קלקלו והפסידו. ואפילו אומות העולם צריכים לידה מזה. מאחר שאין העולם הזה כלום מה צריכים לעשות, על כן צריכים זכייה מן השמיים לזכור את לידה מה שצריכים לעשות. אך ישראל אין צריכים לזה כי כבר הם יודעים מה לעשות על ידי התורה. העולם אומרים שאין צריך לבקש גדולות, ואני אומר שצריך דווקא לבקש גדולות. לבקש ולחפש אחר הצדיק הגדול ביותר דווקא. הוא כבר מבואר מזה בספרים שצריך לחפש די כאחר הצדיק והרבי הגדול ביותר. וכנגד התאוות המטרידים את האדם באמת אין נמצא שום תאווה כלל. כאכילה ושתייה הוא הכרח לקיום הגוף, גם בנים מוכרחים להוליד. כל זה אדם מוכרח, ואם כן אין שום תאווה כלל. רק שצריכים להתנהג בהם בקדושה ובטהרה. השכל של האדם יכול לעמוד כנגד כל התאוות. כי הקדוש ברוך הוא יאה וחוכמתה לחכימין. כי לכור, יש לכל אחד חוכמה בכוח, רק שצריכים להוציאה מכוח אל הפועל. ובזה השכל לבד שיש לכל אחד בכוח בחוכמתו, דייגו מה שיש לו מעצם בריאתו. מלבד מה שהשם מטבח מוסיף ליתן חוכמה לחכימין, בכוח חוכמתו לבד יכול גם כן לעמוד כנגד התאוות. אפילו מי שכבר נמשך אחר תאוות עולם הזה ועבר מה שעבר ונפגם שכלו ונתבטל ונתמעט, אף על פי כן, במעט מעט שכל הנשאר יכול גם כן לעמוד. אפילו נקודה אחת מן השכל יכולה לעמוד כנגד כל העולם עם התאוות. ובכל מקום שהוא יכולים להיות סמוכים לשם ידבח. ואין מקום אחר מזה, שגם בשאול תחתיות חס ושלום יכולים להתקרב אליו ידבח ולעובדו ידבח באמת. ענה ואמר או שצריכין לזה רחמנות מאשר מטבח, או יגיעות ועבודות, או שצריכין שניהם, שיהיו יגיעות גדולות בעבודת השם וגם רחמנות מתו יטבח. קודם שזוכין שיעמדו וישקטו שמרי המוח למטה, עד שלא יוצא שום דבר בעולם, ויהיה הכל שווה אצלו. בהתהלכך תנחה אותך, בשוכבך תשמור עליך, ועקיצות ההיא תשיחך. היינו שהכל שווה ואין שום חילוק בין העולם הזה ובין הקבר ובין העולם הבא. כי בהתהלכך תנחה אותך התורה, וכן בשוכבך תשמור עליך, ששם בשוכבך בהקבר, שם גם כן השם יתברך והתורה, וכן מהקיצות על העולם הבא וכולי. כי מאחר שאין לו שום תאווה ורצון כלל לשום דבר, רק לשם יתברך ולתורה, נמצא שהכל שווה אצלו, בין בעולם הזה, בין בקבר, בין בעולם הבא, וכולם הוא דבוק רק בהשם יתברך ובתורה. כי מי שמקושר בעולם הזה, יש חילוק גדול בין העולם הזה שהוא רחבת ידם בין הקבר שהוא מקום צער וכיוצא בזה. אבל מי שנזדכך מורחו ואין לו שום שמרים במוח הכל שווה אצלו כנ"ל. נ"ב מכל הדברים צועק כבוד השם ידבח כי מלוא כל הארץ כבודו. ואפילו מסיפורי הגויים צועק גם כן כבוד השם ידבח. כמו שכתוב ספרו בגויים את כבודו. שאפילו בסיפורי הגויים צועק כבוד השם ידבח כי כבודו ידבח צועק תמיד וקורא ומרמז לאדם שיקרב אליו יתברך, והוא יתברך יקרב אותו ברחמים, באהבה ובחיבה גדולה. בזה שאדם נתלהב לפעמים בתוך תפילתו, ומתחיל להתפלל בהתלהבות וחשק גדול, ותפילתו שגורה ומרוצה בפיו, זהו אור השם יתברך בעצמו כביכול, שנתלבש בו וקורא אותו לעבודתו יתברך. כי זה ההתלהבות שהאדם מתלהב בתפילתו, זה בחינת השם יתברך בעצמו כביכול, בחינת הוא תהילתך והוא אלוקיך. שהוא יתברך ובעצמו התהילה והתפילה. לפעמים האדם מתפלל לפני השם יתברך כביכול. וגם כשהשם יתברך מסתלק ומתרחק חס ושלום מן האדם, הוא צריך גם כן להתפלל ולהשליך התפילות אחריו יתברך, בחינת אשלך על השם יאבך. שצריך לזרוק ולהשליך אחריו יתברך תפילות שהוא מסתלק ומתרחק מן האדם. וזה בחינת זכאה מאן דיאדה לזרקא חיצין וכולי, המובא בתיקונים. שצריך לזרוק אחריו יתברך תפילות, כנ"ל. מי שיש לו אמונה חייו חיים, והוא מבלה ימי חייו בטוב תמיד. כי כשהולך לו כראוי, ויש לו טוב, בוודאי טוב לו. ואפילו כשאינו כך, דהיינו שאין מתנהג לו כסדר ויש לו איסורים חס ושלום, גם כן טוב. כי הוא בטוח שאף על פי השם יטבח ירחם עליו לאבא ויטיב אחר איתו. כי מאחר שהכל מאיתו יטבח, בוודאי הכל לטובה. אבל מי שאין לו אמונה חס ושלום, חייו אינם חיים כלל. כי תכף כשעובר עליו איזו הוראה, שוב אין לו שום חיות, כי אין לו במה לנחם עצמו כלל, מאחר שאין לו אמונה כלל, ואין לו שום חיות ושום טוב, מאחר שהוא הולך בלי השם יתברך ובלי השגחה רחמנא יצלן. אבל על ידי אמונה מה טוב ויפה החיות שלו כנ"ל. נ"ד השם יתברך אינו עושה שני פעמים דבר אחד, כי אפילו גלגולים אין זאת הנשמה נתגלגלת פעם שנייה כמו שהיא. רק זאת הנפש, אם זה הרוח וכי יצא בזה כידוע. נמצא שעכשיו, כשזה הנפש מתקבץ עם מוח חרק היוצא בזה, שוב אין זה מה שהיה קודם, כי אין השם המטבח עושה שני פעמים דבר אחד. פעם אחת דיבר מעניין טוב העולם הבא, מה שיכולים לזכות על ידי עבודת השם באמת, ענה ואמר, מוכרחים לומר ולקרוא בשם טוב, כי אי אפשר לקרוא אותו בשם אחר, להודיע לבני אדם, אבל באמת, אפילו שם טוב אין שייך לומר על זה. כלומר שהוא אפילו למעלה למעלה מתור. הכי אפשר להודיע יותר לבני אדם כי אם כשמכנים אותו בשם טוב, אבל באמת וכולי, אין לא ראתה וכולי. נ"ו יש בני אדם שנדמה עליהם שהם רחוקים מאיזה תאוות גדולות, כגון מתאוות ממון, כיצדה בזה, דע שאף על פי כן יכול להיות שהוא גרוע יותר מחברו שהוא משוקע באותה תאווה, דהיינו שיש לו איזה תאווה אחרת שהוא משוקע בה כל כך. עד שאפילו תאוות ממון וכיוצא בזה שהיא תאווה גדולה מאוד נתבטלה, אצל... נתבטלה אצלו כנגד אותה תאווה נמצא שהוא גרוע יותר כי הוא משוקע כל כך באיזה תאווה עד שאפילו תאווה גדולה של ממון וכיוצא נתבטל אצלו מחמת אותה תאווה ואפילו אם הייתה תאווה שהוא משוקע בה אחרת שהוא רחוק ממנה כל זה אין נפקא מינה כלל מאחר שהוא משוקע בה כך, עד שתאווה גדולה נתבטל אצלו על כמו שמצאינו שיש עקשן, כגון תינוק, שבשביל עקשנות לבד יכול להפקיר עצמו לגמרי ולהכות ראשו בתיבה. מחמת עקשנות כנגד אמו שעושה לה להכעיס. כמו כן יש בני אדם שיכול להפקיר הכל ולסלק כל התאוות בשביל איזה תאווה או עקשנות שהוא רוצה. ע"ז מקודם סיפר שבימי בחורתו היה לו פחד גדול מאוד מאוד מן המיטה. והמתפחד הוא מתיירא הרבה מאוד מן המיטה. ואז היה מבקש מהשם מטבח שימות על קידוש השם, והלך בזה זמן רב ואין לא זוכר כמה. אבל זה הוא יודע שהזמן גדול אפשר שנה שהלך בזה וביקש תמיד על זה, ולא הייתה שיחה או תפילה שלא ביקש על זה, שיסתלק על קידוש השם. ומגודל פחדו ויראתו אז מהמיטה כנ"ל, היה זה בעצמו אצלו מסירת נפש של קידוש השם ממש, מה שהיה מתפלל לזה, כי היה פחדו גדול מאוד אז. מזה ומענה הבנתי שאותו הדבר שמתגבר על האדם ומשוקע בו, אותו הדבר די כא צריך לשבר בשביל השם נדבך. כי זה עיקר עבודתו. כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, בכל מאודיך יש לך אדם שחביב עליו וכולי ואבי. מוחט כשחושבים תורה, צריך להיות חושב הדבר תורה שרוצה לחדש בה, לחשוב ולחזור במחשבתו אותו הפסוק, אותו העניין, כמה וכמה פעמים הרבה מאוד. ולהיות נוקש ודופק על הפתח עד שיפתחו לו. יש דבר שפורח במחשבה כמו זריחה, ואחר כך פורח מהמחשבה, וצריך שיהיה לזה בר יהיה ואיש חי, לרדוף ולרוץ אחריה ולהשיגה. נ"ט מסוגל יותר לבנים להיות רחוק מהם, לבלי להיות דבוק בהם, לשעשע בהם בכל פעם, רק לבלי להסתכל עליהם כלל.